kemerdekaan yang harus kita pahami adalah bagaimana kita memerdekakan diri kita dari diperbudak oleh selain Allah termasuk diperbudak oleh apa yang ada pada diri kita sendiri itu hawa nafsu kita. Dan di situ ada penjajahan, penjajahan adalah memperbudak. Kalau kita mendengar kisah beberapa waktu yang lalu sebelum tahun 45, bagaimana kisah penjajahan? Belanda menjajah 350 tahun lebih. Kemudian diterjunkan oleh Jepang penjajahan kita merasa diperbudak. Tapi harus kita ketahui itu adalah perbudakan fisik. Dan saat ini warga Palestina pun diperbudak. Artinya dijajah. Dijajah fisik mereka. Agak tapi yang harus kita sadari, benar-benar sadar, ada perbudakan yang lebih mengerikan lagi adalah, dan ada penjajahan yang lebih mengerikan lagi adalah bukan penjajahan fisik. Di saat seorang hamba, ditindas fisiknya atau disakiti fisiknya dia adalah ahli iman maka ini akan membawa ia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang terjadi saat ini masyarakat Palestina tidak ada bayi yang mulai dewa mulai gede tapi ia ya sih ngerti diajak bicara kecuali pikirannya adalah bagaimana memerangi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masyarakat Palestina saat ini benar secara lahir terjajah dan fisik mereka teraniyai akan tapi ketahuilah betulnya nyambung kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebetulnya masyarakat Palestina sangat merdeka hari ini. Tapi masyarakat kita siapa dia? Mereka menjajah kita tidak lagi dengan fisik. Mereka sudah hengkang dari bumi pertiwi ini. Setiap tahun kita menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tapi bagaimana kita me mensyukuri kemerdekaan tersebut? Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan? Mensyukuri kemerdekaan adalah menggunakan kemerdekaan ini, kemerdekaan fisik ini semestinya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah berubah setelah kita merdeka ini, malah kita bisa berbuat apa saja. Berbuat apa saja untuk melanggar Allah. Artinya kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang namanya kemerdekaan. Baik mari kita memperhengkakan diri kita sendiri saat ini. Dari belenggu-belenggu syahwat kita. Dan bagaimana kita terhindar dari jajahan-jajahan musuh-musuh Allah. Kalau mereka, orang-orang di luar Islam saat kamu kaum muslimin, menjajah dengan fisik, membuat penyerangan, bom, dan sebagainya, sudah disebutkan dalam sejarah dari masa ke masa, mereka tidak berhasil. Kurang apa Belanda waktu itu untuk menghancurkan negeri ini dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Agar tetap pun pada akhirnya mereka harus buntur. Dan ketahuilah mereka juga berpikir terus. Berpikir terus. Kalau harus menjajah kaum muslimin dengan fisik akan kerepotan. Karena orang muslimin tidak memerangi mereka dengan fisik akan tapi mereka dengan keimanan. Dengan keyakinan dan itu yang menjadikan orang-orang pada ketakutan. Sehingga kalau kita bicara kisah Palestina saat ini lihat, orang Israel yang memerangi orang Palestina tidak berbeda dengan orang Palestina yang melawan mem membalas kepada orang Israel. Orang Israel itu di saat melakukan peperangan mereka dengan rasa takut yang luar biasa. Kalau dia merasa melakukan kontrol atau patroli begitu. Mereka menutup semuanya. Jadi bagaimana agar tidak tidak diganggu oleh orang-orang Palestina. Agar tapi orang Palestina pun. Lihat. Perang mereka dengan penuh keberanian. Orang Israel takut mati kalau orang Palestina cari mati. Jadi tidak ketemu judulnya. Dan begitulah kaum muslimin zaman dahulu di saat melakukan peperangan. Dalam kisah disebutkan senjata mereka hanya bambu runcing. Dengan la ila Allah dan Allahu Akbar. Dengan khasbun Allah diman wakilih mal mula wa diman nasibah. Ketahuilah, dengan itu semua Allah berikan pertolongan. Dan sungguh pertolongan Allah, pertolongan yang sesungguhnya. Sudah tidak pakai hitungan yang namanya senjata. Orang-orang, musuh-musuh Allah sadar kalau kita kalau mereka menjajah kaum muslimin dengan perang fisik, mereka pun tidak akan berhasil. Sebab kaum muslimin menghadapi mereka tidak dengan fisik. Tapi menghadap kepada yang menciptakan fisik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka punya cara bagaimana menjajah dan memperbudak umat Islam ini adalah tidak dekat dengan, dengan fisik. Budaya-budaya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka tukarkan. Yang mereka telah tularkan kepada kita. Dan mulai berkeseran nilai saat itu. Lihat. Mulai dari cara berdandan. Tontonan-tontonan subhanahu budaya budaya yang sudah diberikan di, di, di, di, ditanamkan kepada anak-anak kita sehingga lihat kaum muslimin kelihatannya kaum muslimin dikatakan oleh nabi yang banyak tapi seperti buih apakah artinya buih tidak mengenyangkan tidak bisa dijual tidak ada nilainya dan bagaimana ciri buih tidak Sudah dibawa ke sana ke sana kemari dan inilah ciri umat yang lemah ada nah, nabi pernah menyebut menyebutkan dalam satu hadis suhaib. La tat anna la ini lho. Kita diperbudak La tat tabi anna sanana alladina min qoblikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta lo takhalu fi hujrit da'bin latakhal tumuh. Bistungguh ada di antara kalian nanti ini manusia-manusia yang lemah iman. Hamba-hamba yang lemah ina iman ini akan mengikuti cara hidupnya orang-orang kafir Orang-orang Yahudi Sunnahnya orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani Sipran bisyiprin Sejengkal demi sejengkal Cara berbagainya niru Haa. Kemudian setelah itu Ziro'an bidiro'in Tontonan Sampai nanti ke-ke-idola, ke, ke Kekagumannya Anaknya Pak Haji sudah tidak kagum lagi Dengan para ulama dan Rasulullah Unik Menghafal Sangat pandai untuk menghafal lagu-lagunya Orang kafir sana itu dan barangkali sudah berebut untuk beli tiket-tiketnya artis orang kafir yang konser di negeri, di negeri kita ini. Ada satu tiket harganya 3 juta. 3 juta itu besarnya 6 bulan yang lalu nu'ahtubillah. Dan ini banyak yang beli anaknya Pak Haji loh ya. Pak Haji mohon maaf bukan Pak Haji yang di sini. Sebab enggak Pak Haji enggak punya duit. Subhanallah. Dan di belain ini anak mau dihancurkan oleh musuh-musuh Allah. Kita sangat diperbudak dengan ini semuanya, lihat. Diperbudak, diperbudak oleh budaya-budaya semacam ini. Kita dijajah dengan halus. Maka kita hilang bahawa, kalau anak-anak Palestina sana, mulai dia melek mata yang mereka pikirkan adalah bagaimana memeragi orang-orang yang menjajah mereka. Tapi anak kita melek mata kadang sudah dibekali oleh bapaknya. Bagaimana engkau bisa mengikuti orang-orang kafir sana? Mulai dari HP, fasilitas HP tidak pernah dikontrol. Laptop. Internet, televisi, parabola, apalagi, masya Allah, semuanya diberikan oleh kepada anak-anak kita agar anak, -anak kita bisa niru orang-orang kafir sana. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Maka kelihatannya kita ini merdeka, tapi sebenarnya telah diperbudak. Kita telah dijajah oleh mereka. Kemudian kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kalau Imam Ghazali rahimahullah dengan kitab kitabnya Ulumitinya itu ternyata mengajari kita agar kita benar-benar merdeka. Bagaimana diri kita ini berdeka dari hawa nafsu belenggu hawa nafsu yang hawa nafsu itu ammarah bisu dari hawa nafsu yang memerintahkan sekarang kita rubah hawa nafsu kita tundukkan harus begitu hawa nafsu ini hawa nafsu al khair khairi mukhalaf tilawa sebaik baik kebaikan adalah kalau orang bisa melawan hawa nafsunya hawa nafsu adalah bayna bay. pada dirimu sendiri ada hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan inna nafsa lah ammarah tuntisu Hawa nafsu mencari dunia yang berlebihan, mencari dunia dengan yang banyak menjadi kaya raya bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi kalau sudah melewati jalur yang disarikan maka itu menjadi diperbudak oleh hawa nafsu. Sama urusan kesenangan, kesenangan ada batas yang orang boleh senang. Akan tapi kalau sudah berlebihan nuruti hawa nafsu. Nah ini yang harus kita fahami bahwa kelihatannya kita ini merdeka ternyata kita diperbudak. bagaimana sholat saja susah untuk kita mengamalkannya berapa jam kita ngaji dan berapa jam kita nonton sinetron itu harusnya di bahan pertimbangan berapa kali dalam seminggu kita ngaji dan berapa kali dalam seminggu kita nonton hal-hal yang tidak berguna kumpulan kita itu dengan siapa dan cara bekerja kita seperti apa jadi ini bagaimana memahamkan kepada diri kita sendiri sebelum kita memahamkan orang lain yuk kita merdeka Bisa menjadi seperti rinya itu tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wataala. Takut melarat sementara melarat dan kaya itu sudah dibilhakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sehingga kerana takut kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi, sehingga rela melanggar Allah Subhanahu Wataala. Bismillah.